چه شیطان چې کمدنو دا خوب بنده تا دیر خوب کی بنده چې چه کمدنو دا خوب و داو خوب کی چهار کل بنده داری کراپاسی لی اسکارو کی دا خوب آلزت چه کمدنو لکم شي ت تعالی او د سوکین او انور کمشه تعالی او درکهاتو کینانور کمشه تعالی الله رحم الله تعالی فرمایلی نه صدا وه حدیث را روان نه کدا ما پدې تجربه کړی او د دې نه چې کم دنوي مجازي معنی نه مرادون زکه شانتی دا شیطان دا هټې ورکي او مختلف راغلی دي نبی علیہ السلام کلے او کڑی دی کلے بل کڑی دی جو طول بندہ تایا دی کلے او کئی کلے بل کئی ورسرہ چی کم دینو سر طولو اللہ توفیق ورکی او کھوو لشنو طول ما یقو من اذا قاو من اللیل یو دادو آدہ اذا قاو من اللیل چی کلے با نبی علیہ السلام پاسد یا او نبی علیہ السلام با داننا خوب تختاؤ تحجد حجود خوب تغیل کی او باب تفاعل دا دا د دا سلد ما خزد ریز ہے امانا دا ترک الہجود دے لکا اتت اصم اتت جنب عن الاسم فا اخبر بیهی معازن عند موتهی تأصمان یعنی تجنبا عنیل اتم مدلتا هم تحجدو مانت ترکو الحجود خوپ ری خوضل تکلو نبی ری صلاة و سلام نشپی پاسید او نبی ری صلاة و سلام بخوپ ری خوضل بے داری دبا دا دعا بے وائلہ انتا قیم اسلماوات والارد اللہ تعالی رحمدو ندی سٹنگاون کے اسمان او دا, دا سمکیه مطلب انتظان چلوون ان کې د ځم کې او د اسممالو ته قایم ن ګرانته ما قییا هم الله رب ل نقیم نو الله قائم په خپله او مقیم نه غیر دی قائم خپله قام دی او بل هم س کوي یم د بل موقم دی په من الله جگندلو رڼا او اسمانونو ته له مناوير دي او هادي دي نوري تقويني او نوري تشريعي وركون کي الله دي تقويني نور او الله ورته تشريعي ورکي او نور ظاهر بنفسه او مزهر لغيره دي او المزين مال امدا تبا شاره اسمانو دزمکي او منتين ملک الله دي وا کل حق تاو ه ستاې شیم حقه د وقعو کا هولجن حکو وناو ه په نبيونه ه محمد ح ص الله سلم وستا حق ل تااصللمتهقاممن والی ک تو کلته کا نف والله تاته روجکم ستا د وجه زده هکو مه تمم فیصلہ تا تراون وی لے کها کمتو فیصله سے کم دنو تا تراون فیصله صرف تھا دا ی لے ک په مقدمه کو په والا حکم الا ل صرف تھا فیصله بل چا نشتره محاکمه فیصله پیش قول تل کی پاور کیری ما قدم تو ما خر تو ما سر تو ما لن تو ها هو ما زمانا خفوية أنت المقدم وأنت الموخر لا إله إلا أنت ولا إله غيره موانا نصدره على رسوله السلام و نباده الله و رحمن و رحيم على آيك رضي الله و عنها قال السبعة للمبي صل الله عليه و سلم و رضاقه و رضاقه و رضاقه قال اللّه ربّ جبريله و شهيده و رضاقه سلامت الاجل و رضاقه دا آیاته کریمه کومه غلره صورت زمر کې د دې ځای پورې پکې ده چې ماکان او کې مختلفون دا جوابي نیدا نشتا په واده کې ځونو محدثینو ذکر کړی دی احسنه حسینو ذکر کړی دی د عام بقام د جواب تداواره ورپسې ته ځان له جوابي نیدا وایي دا غا نه کوا ذو اوږي قبلې نبی عليه السلام دا جوابي ندازي کړ کړي د ځای مناسب كه ديني لمختلفه فيه من الحق باذنك ما ته هدایت فباغت کی ځخن کوږي استلام کړل هغه ما ته به یې پوښایا وا انک طادم تشا الى شرات مستقيم او اوداه صلی الله علیه و, و رسول الله صلی الله علیه و سلم طآرم انا چرایو سرا پاس دره پایدار شوه سپه فقال لا اله الا الله والله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لقداب يخيم مشاعر الذكر دهګدل څوکه سرانته کې لي او قال ثم دعا یا دعا او پر استجیب له دلوا قبول چې کمنو کړی شي استجیب له پاین توز او سواله قبوله صلاته کردین په نفس به له داو مقرل امام غزالی رحم الله تعالی ذکر کړي یذ قیام له مختلف مرااتب دي سمره ک او غاړي څنګه ک او غاړي سمره نه ذکر کړي یو سوچ کندو نیم شاودری کی سوچ څنځه نو دريګي څوک څنوسګي پدريګي دا څه پکا ده مې د ټول ناراضه په یادار شي په بستر کې کېنی او دا د دواوي ځکه ګورو کې لوګون ته دواوي چې بس الله دغه کوله څور نه پاتیدا بیا سملی ویو دا مخه لري بیا ذریخو لا بولا کنه مې نه نشته خاله په دامن د تدیو پر او د سوکو او اسوالانو کویلت صلات مونږ یار به پته د ذکرونو کی خالص د شپي اداو کی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والصلاه با ذکر ذکر ظاهر ها 6 ذکر خڑی حجهت الله کی چې داس ماسته نو دکیږي او داس کی دشی زاکر دشی زاکر خو په جنګ نه په فیسبوک نه داګه زاکر دشی الا ذکرن ظاهرین دا سپیشي کوم نور apparatus شاته وایي څه کېدې و دښو او طالطو عل الجبروت او په تشبوه بالملکوت باندې او داسه حالت کې ځګندلو دیو دسو زه داسه له طاهر دی ته پاج شه دشبوه دی ملکوت تک انا او ذکر کوي متطلع ایدل جبروته په دواله کاره کې په دې حالت دسو او په دې کې د را پاسه پرته ده سپه را پاسه بیا پس الله خیرا بذلانا خیر غوري الا طه الله ويا الله له ورته یو او هر کړي کې نو ځین بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الله تعالى نعمه و صلى الله عليه وسلم نبي اسلام مشهور پس کو والا کله ورا بيدار شدي راويي طري سال تنيان شين ما سالنيان هو احد قبلغا ثاني وخت را ندي سوال تا پوس شان دکره چې پاو وسه د شپي وکبر عشرن لزل الله اكبر او سبحان اللہ و بحمده بے لازلوی سبحان الملک القدوس بے لازلوی او استفار بے لازلوی و حلل اللہ عشرا او تحلیل بے لازلوی بیانیو اللہ امینی اعوذ بکا من زیق الدنیا وزیق یوم القیامہ عشرا دا بے وی جا بے مجھو روکو نا آغا اسکارو سرد سمرا دی رک رہ غفلت چکا منو ختم شی اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَقُولُ أُعِنَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ لَكَ بَصِيرًا وَنَفْسِي وَنَفْسِي وَأُسْلِمُ لِلَّهِ وَغَفَرَ لِي وَنَادَى مُجَاوِزًا قَوْلِي وَيَقُولُ لَا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يقول الله صلى الله عليه وسلم وكل اخبارنا سبحان الله العظيم اما النبي الرسول كوته سر ودر اسراش پته ركيو تو فكون رب العالمين الهوي الديو العالمين کلصبحبحان الله به هممدي ال الحوی یا ډیرر ساعت په کې داې صبحان الله حمدی صبحبحان الله دا ډر سات چې کمنو ولبد پههری لاقییامل لیل دا ترغب وررکې عملیل ته د شپې په چې دو ته چې کمنو ترغب ورکي د یورپیا سرات چې دي او د انګریزه سرات دا لکه به مسلمانانو باندې ر په رېنافر مخلي او قبلیی ډر لکه هغې کې یو د مپن ناوخت او د کېدل سار ناوخته پاسدل دنداره ک کا لکهګزاره کوي ل ګزاره کوي سار م لپاسې دا عام پر خلک چې وست ما ناوخت او د کېدل او سار نو وخت په تفصیل پیشن غړې لګ هدي باندې فخرون کي بازارونو پر نو وخت مبارک الله سپره ستړي دا ورځ پکړه دا د شپې چې ګمندو بازارونو ته ګرځي چکرې لګي او د رجو دي شریعت کې د شپې عبادت دی راهم اځر چې نفلو ولیر دي اتقدمرو ا میا تر دي د دې ډیر ځا ته امهیتو علمی تحقیق په دی پاتری چمنګه د دین خدمت کوو او مونږه چې کاندلو کتابونه ګورو دا غي نه په دې وړوانی پاتې کی دا سې ز ثواب ځان لا خبره ثواب دلو الله رب العزت پای کیور کی شرنیه کی. سمو خ دله والله په کتاب کتون سوته کې ورکی او خبره داسې د روحانانی سرې چې کهمذا کمی او په د ک پاتې شي ل تا خوراک چې پر خله په کارو سی خوراکله به کارو چ مړخوره نو د فر خوړو فر خوړلو ورتهوي صحیح ده اییفرو میره زیاته وي دایره کنا نو لکټې پرويې غریبانو باندې ورماړه په ټېپر یو په دګې ډس څو دا تاسو او د ټېپر چې ګمنده نو فواید به ترلاسه شي ورماړي چې کم خصوصي فواید نه غو بده ترلاسه شي حاصل نه شي اوبه ترلاسه نه شي نوو شانتي د دې عبادت او روحانياتو مثال لږ موږ فدي شز باندې چې موږ ته سبقونه کار دی د دې د وژنه اسکار نوارتل تهجد تلاوت د ازمږ نه پاتې وی د دې چې کوم روحانیت کې اثر دي دا غاږه زموږ نو زموږ روحانيت کې نشته ازمږ نه پاتې وی دا صحیح خبره شوه ثواب ځان له مساله ثواب میلا وسو ثواب ځکندو میلا وسو لګتا اوس وروړ او د جوار جوړ ډر ډک اسوا اوس د پولاو او د وقواخی کم کمیو بو بادن کی په پا کتو شو پا کتو شو ددیو جنا ددی دی دا پارا زان لتیم یستل پا کار دی تتا تاکیہ تا سا با کونوی اولی طالع دا قرآن تیم گیشتا تا دا, دا اللہ دا نوما غستولو تیم گیشتا دی کانا دا کار ندی ایسا سیخت برایم اللہ تعالی فرمائے چیو عالم شاید سے بیعت نتلیو گجرات شاید سے بیعت دې چې بیا تاسو کو نو شالتو و توې چې اذکار په اذان څخه ختم کرنا ہے صدا ذکرونه دا ځان لمخې ختمای په اذان نبي مخې ختمای مې هغه څڑی و توه یل شهزادرت مې مدرسم زله تسېما مدارستما په شاسو و توه فرمایل کیه مې دکړه বজانې کا کہ راو دا احتم نه توانې کی ضرورت کیاې می د تو خ نهږي بیا جااتاب کو ما خو ته خ ولېږلی چې را ش چې احتم د سره نیشتهل بیا بیا سه فائدہ پایده بیا ش ته پایته د بیا په دغه چې زه چې کمله نه پاتې خیر دی د دینی مصرقیاتو د ووج ل کم کا خیر دی کمی کا معسول به یو د ورکات اوکا او دس کیودش یو د ورکات اوکا دواوکا او بسو دشه یو پنځمه ټوله په خپل کټه یا ویله او ټوله مو تعالی نه یا چې کندونو د شپیر اپاسا او لوګ داو وکاو بېل دشه دا کاستر دا سی وی چې لا وخت د غشي د ستا وختي پاسي د بیا خوب ورزی اگر به باندې دې جهه مخ په پاسې نګالو د کېدو ټایم نه چې تا جد کې دا کې نه به ود کېدو ټایم نه ملزي سفرتي نو ود کېدل له تا تفاصيله له غډې سره ویخ پاتې کېدل نو میاولې سبقونو کې سور دي او ور دي نو خیر د درس د گئی چې له وخت دی پارسي مطلب 1 بجې ریسي پارسي 2 بجې ریسي پارسي نیمه ګې الله سر لاس بعضوکې بیا شي بیا شي د چې اخیت ته هم کې بیا را پااسې بیاډ فاصله کم لکه د خې پ کې دو, دو فاصله سوی کمه دا ل ترو کی بلکې د داوي چې معینات ک استعمال کی هغه معینات ش هغه معین دي د پاار د خیا لیل د شپې د پا د پااره کوم چې زله ظاهري ما دګاردي هغې کې چې کملو یو دی د ډیر کار نه کول دومره کار دی لګې چې بیا د شپې شي ټ پاتې دی شي دو سېته پرته ل کې دوم کم دی ل غونه کېږي دومره دی لګې چې بیاې د شپې پ نه شي چې کوم مخواود د قییاامیل یا کارون ظانو ساتې بلورور مسلمان پره خنده کول پچا بدگوانی کول دا مفورد د قیام اللیلی یو عالم ذکر کری دی چه ما یا سوڑی جولا لگو ماو پا توی مایچ کار آکار دی وی پاگین ازش فکر میاشتی دا د قیام اللیلی محروم اسو قیام اللیلی محروم اسو دا ظایری پاس دل نی آوازی کمون موائیو چمون خوبناو نا تو و دیام پاسو تس پاس تی دل نی دی دی دی قیام اللیلی قل روح تے اغت اغین سو شی محروم غیرره معرومه شي نو مینات چې کمنیو غ استعمالول په کار دي پای ک یو د قلوله هم ده چې لکه قلوولې کې غه چل میټر د کږي نیمه ګېټلی آرام نیمهګټلی آرامدي د دا ااهامې خبرې دي نیمه ګټ شل مینټر ارام کو معسپند دی چې کمدنو فضولات نه کوي نظر د غلط نه استعمالی شه موبایلې ګوري ګوري ګوري د ستړېشن دغه فاصله شي او د کېدو او د کېدل په موبایل شي د څه فاصله تاسو یې موږه دلته موږ اسباب نه استعمال کړی چې کم ستا ځایي ستاسو مطابق اسباب دي پروتایز کم نرو سلطان لګه کمه پړل پدینیه طان دي چې زبره کمزره په اسما هغه بتی بیا لو کوته کې وګرې شي دا هضم شي شاهدم شي د موږ ډک پردک د سملو تر ګړګونو پورې راهم شو هغه اور پرسته چې کوم ډایرک سملو ډایرک سملو ډاټا نه راوړالو دا غټا نه راوړلو او د چټه په سړې پاتې دي شي هغه دې واغزان له خلکو لاري نه خېمو له خلکو لاري په دال چې موږ اسبابون می استعمالو دا کزایری چې زموږ د وس مطابق کم اسباب دي اسکار کولی هغه دې کمنه سره وکی پر سارا تشاب دل قادر رحم الله دا تجربه چې د سوره کاف اخیری آیاتونه وي او کم کوم ته دغه کزان له متعین کوي کیا کټه مپاسې الله رب ال عزت خو دې سستیول کی وی خېدل ځان خبره را پاسې ده له خبره دا ته پرستی چې جبن نشه را مواله کیږي انشاء الله پاسا او ارم بدلواو ملادر کی تا نو چې وی خې کړه نشي موږ شنو واسو سره ارم په هل نه ورته کیږي کیږي نجابه له بدل دي تقریبا اڅه او شلا خپل پېښاب دی په ټیم کول نو او خلکان خبره راغده دا څه کړه لکه نه هې ډېر زکه دا څه د دقیق کې ډېر زګرمه کې ګرانه لګا غاروی چې نو کولیږي نو مثلاه نو په پېښاب دی نو وېره زکه چې دغه یو ګلاس وبستا دا څه په ټیم پاسه جو سوایم چې څنګه وګورې دا کټه یو ګلاس څه ښه او بس څه بیا وګوره کړئ ریه هوا ته بیا موته کې ګباست چار څېر پاسې ته پيشابدارانو ما چې پاسې دې ور وګړو لوږه وزې کنه په نیم ځم خدې اومې دې ور بچا کارو کور به دې زره او داسوک هغه صاحب ور شپه په شان پا غزا کې کا ور هغه چې کم د پېښه کوو چې شورو د کور نشو وسته پاسه پاسم پا غزا دې او پجمه پاسه ته خپل اوټالو کار ته پا غزا دې پجمه کار خلاصا وا ته چېر سوده سېو وراله شور رکاتو او د سرور کم از کم سرور رکات سکه او کا دعا الله توکا او زسملا بیا دې وته جوړي جوړي او ویلای بیا اوسره نو از باب استعمال ولې کنه الله دې موله توفیق راکي خبر له خو په عمل سي فرزه او الله دې ورته توفي الله رسول رستو طرف چه کمدنو دا سر دیو او قافیه قفا دا رستو طرف تا ورکی ازاوه از و ناما چه کلدیو دیشی دریو غوٹی ورکی او پر ایو غوٹا بان داوی علیکا لیلون طویل علیکا لیلون طویل لیلو شلی لیلو لیلو شلی لیلو, لیلو علیکا لیلون طویل فرکت فرکت تلزوز النوم دی لاخوک و تا دیو خوخ کی لگا تنو تا خوخ کی فرکت, فرکت قدر اپاسد فزکر اللہ انحلت اقدا و او دو سوکن انحلت اقدا ف انسو اللہ انحلت اقدا ف اصباحا ندیس تبا کی نشیطا طیبا نفس خطر تازہ پاک نفس والا و ایلا کداسی نی تو اصباحا خبیصا نفس نکتلان ادیس تبا کی گندن روح والا اصس پس تو لر رضی بی اصس رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم پردیش پہ مبارک ہو پڑھسی دی تورمت قد دومرو بولاړو د شپې ولغه درځه تکار نه کوسو هغه درځه وګورئ درځه هغه تاسو کارو ابیان سے کمن تور رب قدما ثقيل لو لم تصنع وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما اخر الله رب العزت باف کړی ما تقدم من ذنب او ما تاخر چکه م دل سنگینی مخکینه و ورستنیم نه بالکل الله رب العزت کزړو بوت سراتو اغهم چکه خداوند کړی نبی علی سلام او فلا كونو عبد شکورا پرزاد د شکور نشو شکرې زفاره چکه خداوند اغه دا ووی د شکرې زفاره دبره شکرې زفاره افلا كونو عبد شکورا ال را که تا د س نهزار و نه دی ودي میشه تر دی چې سبا شي حته س بهههته س بهه دی که نه حته ت لا شمسونه دی که نههته س به دی که نه سباره او نبی علی سلامی زالی کارا جلن بالا شیطان فی وزونی هی دا شیطان دا تره دا, دا شیطان دا شیطان پر قوت کی میچاد کلی هی زبنگا خطول پر قردی دیبنی غالتی تم رایشتی زالی کارا جل بالا شیطان فی وزونی او قال فی وزونی هی سردپ کی شیطان میچاد کلی پسیلی رسول اللہ و حسد ربیویل سلام یوزنی نبی ویلی سلام را بیدار شو دار شکی کردی تیر حتیات را بیدار شد دار شکی کردی تیر حتی جلی رویخشو بیماز آنزل اللیلت من الخزایی یو نبی ویلی سلام داوی ننس پک کمی خزانی را ورید لی خزانی رو ورید لی ایسو نبی ویلی سلام دا ظاهر مخ بیوی دی د عالم مثال څخه مننو مشاهده کول د عالم غیب مشاهده کول په عالم مشاهده کې د ارتشا کار نه تاسو ای وی وی کی واجب د قوت قصیت کمندنده کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه کم نعمتونه کم مالونه دی خلق لو ور کې دل هغه نبی علیہ السلام مشاهده کړ چې د څه د مالونه په خلق لسته وي پر قول کې تدین و سره واما ازوذن من الفتن او سمر سمر چې کندنو عذابونه او گمراهه ور سره مراله ور سره 13 شوي ما ازوذن له من الفتن یعنی مالون سره فتینی پالون سره سومدی فتنی پالون سره فتین دی وا ما ازاون زنه من الفتن عذابونه فتنه رالې درم ميه يقذوا صاحب الحجرات سوک پراویخی کسی کم دنو دا دا کوٹا والا وی خزانی را لی مالونا دولتو دارال وصارا چی کم دنو فتنی را لی فتنی که اشاره دا تاسخو کتاب الفتن د دا غو حیل دا بشکات شریفه فتن مختلف اقسام نی د فتن مختلف اقسام نی یو فتن دي چې ما یتعلقو بالاشخاص تی سا د اافادده پې سر لري تعلق لري دو مع تعالله خو بل مناز لي چې کروو پورې تعلق لري در چې مع تعالله خو جم بالمعاشره بل معشارهدي بل اقم او سالرم دي مع تعالله خو بل عالم چې عاالمی شو وي فیتنی وي هکېه هغې د جوجاال ل نه نو نه مختلففی دي نه یو د کوردي دي را کدل. د دې معلومه شو چې مانو نه زیات چې کوړو کی به دې نه راځي زنانه به دې نه کیږي ماشومان به دې نه کیږي دا به دې نه وسكيږي راځي او د دې حل وسوي چې دا کوټابو کې کی کمرو کیږي په پرتی چې دا دیندار شي نور نبی اسلامي مې يقذوا صاحب الحجرات دا کمرو کې چې په پرتی دا وسو کړی چې یویر د زواج هو صدق پار لکی یو د دې لپاره چې سوکي یعنی تدینی تعلق الهی برابر شروع ده غفتو علاج به کی نن سبا زنانو تهیره تواجود است تاسو کو فکر نه وے او الله زمین کورونه محفوظ کی کلاقد د زنانو دی بی دینه قاوله تدیره تمام نه دیر زیاته تمام نه او چې زنانه بی دین شي نو بس کور مکمل بی دینه وای دی کی بیا بیا و ته کور نه هجرت کړي او یا بس ګند ناغه له هجرت ورکا لکه بیا لێرہ غرانہ د دې د وژنه د زنانو څخه مننو یو پېتني د په خلانو ده اشاره وکړه رباکاسه تن په دنیا عاریتن فل اخرہ رباکاسه تن چې معلومه زیاتشي د بیا باندې کمونو زنانو بربړډي کیږي لګا خپلږي خبر باندې رباکاسه تن په دنیا د نړۍ دنیا کې غوستوي بربړډي وي په اخرت کې اخرت کې او بربړډي وي مطلب ظاهری چې کمنو پرده کړی وي خو د باین بردهې نووي زې بلپل چې کمدننو خالیوي د دی نه او د ح نه غله قیمت کې عد کاره کاره کړی شي دهغ غ با بره کاره ش ل قیمت کې ځکه قیامت پ صلی په ظاهر نه کوي داغ کا شپه ده کا شپه کې به قق کاره کېيغونه به چې کمدنو کوي پرو به کاس دنیا آریاس انت اخیرا او استادی بس پدی باندې مونږ نه کویږي انشاء الله رب ال عزت څنګه راځوږي او مطلب دا دی چې رحمتونو الله رب ال عزت قدرتهم زديد متوجي تجلیا دیر متوجي هنا يبقى سلسل الليل الاخر دا اٹیم دریمې سي اخيري تېمې ټول سل ليله اخره شپوه درې سي کې وا اخيري درې مې چې دا الله رب العز دعوي مې يدهوني فاستجيب لهو مې يسلوني فاوته مې ما يسترغفروني فاقبل لهو الله دي چې مونږه جواب کوون کې شنو مایو قرسوک بقارزور کی غیر ادومن اغل تعالی را غریب نه نه ولا ظلوم حتا ين فجر الفجر تر دې سبا شي تر دا وخت فوردا وځني او اجازه رب الله او صلی الله علیه وسلم او قول او په په ساتلو کې را حکمت ته په تو کې چې بندره چې کمنه نو تہجدو کې او الله رب العزت او نزدېشي او الله ته درېږي سبحان بیا درې مې ساوډري دیاو سپاګم دیاو ودو شو وایو څومره یامون وایو تر یامون تعالی نه قال استه رسول الله صلی الله علیه وسلم او موږ نه یوه یاته کانه یا نامونه دا کانه کې زمیر څا تراجه دي ثاني رسول الله صلی الله علیه دا دایشه په قسقیسو کو نبی رسول الله جنامو اول الليل په اول شپه کې بودی چې زکه باندې ستړی خوب وہی فی اخر او اخرہ بیاضا بي ذکر جناب اخرا ثم ان قامت لحاجته للعالی بهم کور والے ته ضرورت او قضا حاجته خپل ادب ته پوره کو ثم ینامو فین کان این ندای الاول جنوبا قال لنی یا ذان سرا با حالت جنابت کیو تے تعجل و ٹیم کی فا فا او اړول جنوب بدن او توضع للسلاۃ ثم صلا رکعتین ته رب الله تعالی وکره رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بقيام الليل سور او ادي خبر راکنه الله دې موږ ته توفیق راکي الله دې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خبره برابر کی علیکم بقيام الليل پاین نو د اب صالحین قبلکم دا کوم ته وایلی چې له سحر دبرنګ نمښ کیه لګیو کتابی فایل بیا پاسو بیا پاسو لگا دغه سبا کرا نه کزا کی او که زمیدار ته ویللی چې زار د باغ د مخکره د وونه مرده په دې جمی کې ده تاسو لپاره چې سواهامه چې بیا را وګوله پات کچاته ویللی چې زار د باغ د مخکره ډیوټي شروع کیږي او تر ماش فقینه پوره او 200 روپیا ترخالا 100 روپیا په سیوالي هغه یې 100 روپیا سودا خپل وړي وو کیګه کېږي پات چې کا بیا سم دا م علیکم هو قور بهتون لکولاارت دی کوم الله ز ده په مک پرتون لست د ګناونو طاق بنده کې کمو کمفاه د ګناونو په منهاتو نیلسم را روانو ګناو نوم سړی بند د سری د بیاات شي د ما چې پګ کو چې او د ګوناپوم نو تیر م کوي او را روان کې چېګمدننو هغې نوم سړی بند وَعَلَى ذَٰلِكَ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَتَعَالَى رَضِيَ او سړې پاشي او مونڅ کي وَالْقَوْمِ ذَا صُفٍّ فِي الصَّلَاةِ خَلَقَ چې کلمو سودريږي ذات الله رضي الله عنه وَقُلْ الْقَوْمِ إِذَا صَفُّوا چې کله یې صفونه برابر کوي په قتال العدو بندہ جو دیم نزی کی گی اللہ رب العزت تا نفیجو تیلیل آخر تشپیل آخری تیت و نیمہ کے فائنس تتا تا تا تکونم امم یزخور اللہ تلک سات فا وا تا الله علیه وسلم رحم الله و سلم کله صلی الله علیه وسلم رسول الله نبی علیہ السلام دا واگانې کی تاسو ما ويديو کراهیم الله رحم الله دیم یوازې کبري مشکات کی کنه ز سلوخ ترزیاته حدیث پشی تبه ترجمه ولیکي تشریح ولیکي خیره تحقیق او تخریج بهر شوږي کارن او د اخلق تا ته کتاب تحقیق او تخریج ته کی او تشریح او ولیکل ته و با ته انداب لکه ته تداقې جاریه ودی وشي کامراللیل دموږه ملګرو ما ده شانتي اس مشکات کې دا سوېل او صفات شوې دراجات دې درځه چې د ریع حسین حماد مفتی زه او ډېر خايله لکو وړو دوراتونو تکړه نو درسونه کراچای کې ویلو مشکات کې دا داوي راغه راځم کړو بیا د تا را کتاب سره شوق لیکلو سره شوق پیدا شه نو بیا پوس لوګو له کلو وګه کې شو او بلا کتابونے پر کلی کلی دی بناتو مطرح او دغاو مو قاو من اللیل میز دغتا موئے اشتیاک موتی سبتا جیل کی محطت سکا چیز دغا شانتیو دے محطت سکاوا سکا ای کاغذ و قلم میزا بدل اقلی در کئی سچ کم دنو کار شورو کا محطت سمشکات نا حلت موسر مشکات او ترغیب و ترغیب و حدیث و کتابون نور نو محطت سکاوا ادین ادار احب ر که اللہ چا سر امینه که اللہ چا سر امینه که اگر آجم اگر اللہ چکم ننو لیکو او چاپ شد و خیر سر داو حمت واری که نا تو پتا لگی ستاپا یوٹی که اللہ رب بلیدر دچا زندگی بدلکی یار تا استادی که نیدی دچا دی دنبی علیہ السلام دیکن نا وزنی تکی شاید از خلق و شوقی بلکا اصولی که رحمت کے اسباب رحمت کے اسباب یاد رحمتونو بیره سلام چا ته دواگانانې کوي د دغانانوې ځان را ل که نه لا ته جللو دووار رسول په ته مخکې تول کې تمهیر دوي کې د نوبیر سلام د دوواگانو په ځای پسې و بیاون خللي د کې فس قضای هم را ته ووو مون زیرو کوو ښ راخ فله پایین بد کاغ کولوه هاف واجه په بیر رااې اوس مخته راول او الله د پاهښ هم را هم و ک چې د و ايقظت زوجها فالخاون مرابز كفاس فالل مونزوك فاينه با كار ننه كولو و نه ذهب في وجه الماء و بول الوالدين مختلوشين و اعطيه والله اكبر الله فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجرا يس فاصنا بخلك اثرخ لي او صباح مقتداغاني نو خبر دوا چې کم دنو قبليږي تشبيه دوا قبليږي لکه په فرض مصطه اسکار کوی دعاګانی کوی دا واستایونه فلک سره اخلي جو فلل اخر دبره صلات المکتوبات توه ادي مار کې اکتی وې الله په پاره باندې لایته طاره په کله کې چې دمر بنگلوه روحان د پینوو باندې او جنات کې داسې بنگلې دي چې ظاهر ده بدن نه ښاری او بدن نه بهر نه ښاری چې په محل مړه بسل کا یو راځه روحان باندې واصلې هوا باصلو ده الله تا چا الله تیاري کړی ليمان اعلان الكلام تعالی الله رحم الله وتعالى تو زهر میکاتو په پاري کې کلي چې زو ناشته مزما پلار چې ناشته جماعت ما ولې ولږ خفير والا کاغذو د ما راو واستو بیا جماعت یو رباعي شورو پر اوسماله په یاد نه راځي یو څلول زو شه رہرته وېلو ده شعره well. را ما ته و چې دا اوس راله الله په جوړه کې واچلو او دا چې کمرو په ځان لازمم کوهدي عمل هغوی راغې سلوو شیرونو دوه شره دي هغې کې چې کمنو دا دي چې و ترسسینو دلهزارریمه کوه چې چا معزاره جو چې کمو معزارو دا چې کمنو ډیرر ااهامې خبرې دي الله دی چې کمرو مونږله توفیق را کي په لکه منږهې لزاره ډیری زیاتی کوو د لداره ډیری کوو مونږ یو خبرې په سپچ نه کوو دبل د بل ملګری ړزارومونږ په ګپ کې د بل ملګری لازارو ګب کې چې لګ منږه خاندي او بل پورې ځېې ګم شپې خلک ذکر کوي که نه و چې ګپ دی ته و ل کېږي چې ت چا سره لګې چې تو وخوااندې غ شي پوخوااندي او که تا و خاند له وغ چپ شونو معلومه ش چې داې تا دا غوړنست کو هزار ک کنا اپ چوب شلو خو پوس دې خپاسو خبره کوي وافم طام و تابع الصيام او روجي پر لبسيني وي ته سنت مطابق شي بس তথা باصيام دا مطلب ډیر ډیر روجي دی ول تدریم موږ سره خبر نه اون چې دایني صلى الله عليه وسلم الناس يا ورسول الله اذا لم له هو دياتي منفاس الكلام اپا کي اپا کي خبري کي اپا بل كلام انا عبد الله سياد بن عبد الله اللهم قر قال النبي رسول الله صلى الله لا تكون مثل فلان بل انت غنت ما کيگا خانه يقوم من الليل فترك قيام الليل مخي و شو دري دبي پري خو فترك قيام دفلت کول به کار دی خو دامي کول په کار دي دا ملو که نه چې دهې به کار چې بې په تنظول لري به کار مهنت په کار دی چې که معل دی شروع چې تنفااتې نه شي تنظول چې دن دا په کار دی دی م په بره زه لکه په بره زه داتوا او په کاته مه کان پول نه داه د سلام م نبي عليه السلام نے میوریدوویچ فرمایلی چې داوود عليه السلام, السلام, السلام, السلام, السلام په شپکه او وختو چې بدیک به ټول کور واړه وي کولو یعقول یا لداو کومو فصلوا فان هذه سا يستجيب الله عز وجلتي الدعاء الا للطاهر او عشار طاهر چې الله حق زائکې او عشار چې مخلوق حق زائکې دی دول الله رب الرحمت قبول کیا نکې طاهر دا الله مخالفت کې او تک ظالمانه تک یا صلی الله علیه و کی او تعالی اللہ تعالی اللہ مکل یا رب نبی اللہ علیہ وسلم و علیه وسلم کله کله کله دیار ہا دیش پی مسکری رسار ذکیری اخلاق کی نبی علیہ السلام تو ہو تا دیش پی دمس بھی من و حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال انا رسول الله صلى کا تفصیلی یہ کہ جب مبا نے ذرا کا تو فضول ضروری کار پر پیشاتا حضرت جگہ دیو ہوا زکرنوا زکرات کی سے پولیس کے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملة القران ويليخه حملة القران دو قران چتاون کی بارون کی دو قران برداشت کوون کی دو قران برداشت کی پر امین کی استغنا والذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها حملوا ودارن داونلود کو دیکو ډاونلود وکړه او داونلود سفارابه کې تحميل وای. تا پر او لا ته سینه ته را منتقل کو ترجمی باندې ځکه په ډاونلود وکړه او ثم لا يحملوها دې برداشت نکوه لم يحملوها د دې په غوړه کې راغې د تراغې خود په عمل باندې قرآن نه خو. د دې وړه قرطبي په تشریح کې ذکر کړی دی چې حامل القرآن څوک ته وي العامل والعالم وَا والعامل به العالم والعامل به يا الوهيو مستو عملتي قومك دایته کمرو حامل له او مرقات کی ملالکاری دغه والے چې کمرو ذکر کړی لري حملۃ القرآن داغه کمرو تسميون کې د قرآن حملۃ القرآن ندی سره پيون کې د قرآن حملۃ القرآن نوی صداوی حلال او حرام دې جېنی ورسره د حلال او حرامو باندې لکې په دغه وجه کوم نو څه دې تاسو کار ته به تذکرې ذکر شې یو مرکات کې مولا لکاري اعلان کې شیخ ته پدې ځای داري ور ذکر کړم دې دې داري ور ته ذکر کړې ورسره دې مصوله کوه ذکر کړلې ورسره له حضرت جل وعلا څخه کوه ذکر کړلې عمل له قران ته ترغیب ذکر کړلې زیاد اعلان کې <تصاف> والصراذ کرکی اصحاب الليل اصحاب الليل یعنی حامل القران نے اصحاب الليل مطلب دا دے چې لو قران مجید حاملین لاره د سپیورت دې دل څخه بندر فکر دی الله دې موږ ته توفیق وکړي والي نور او برا او تعالی او برا تل حقائق سمې ما شاء الله او تعالی هغه سپیره په لمس کوه چې اخرې هاضې لا و لکه ب خلاتې وسپې رالی دا یادې ترری م بابرکس من لیل ترریبات بیان شواتې نه چې اون خللی وط ل کار پو نه شوي او بیا چې کم و د کېږي نه دغی لکه ډر ریات بهې جواز به نه کوي در مییاننه کار کوه تر کار کوه هس چی چې ریشن در باند اه کار کوا چې سر تهره سولی شي القاس درمایان نه عمل کول نه بلکل پرې دام خنیدي بلکل پرې تا تفریض دی او بلکل د با حق ځای کول لاسې شو دی پراس دی فراس په کار دی نه تفریض دی په دے درمایانه کار کوه چې با پوشيمو او د بادن هفت چې کمو ځای نه بذنه حق ځای نشي افراس او تفريض ترمیان د چوي په غي ته قصري لیکي ا االلهم صل على محمد وعلى آل محمد ابويږي نو روجا باندې نيوي او روجي چې نيوي کومه باندې بدل چې جو ما تايدا فقال لا تشاون ترى و مر الليل مسودي الا رايته فضل دانې چې نو بس ارنګ اختريده با د نظر باندې لرم دشبه دشبه او مطلب دا لري چې د شپې او د شېو موند او مرزي پم کړره درنه له مسئولیت الا رايت و ولا نايم الا رايتو الله عليك دا ګوتا دا دا نه پړ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمال الله يذمها وي الله او عذل محمود عملنا لله تا اغا دي دائم دي داسه دائم او لگ لګلګ باران جوي لګلګ باران پداسې کېږي نو زمکه زوړی داسې کېږي راسي شکل از یور از شغل دی رشی نو کش کی نو فورسی شي لاشي بیا وچ شي لګه دا د دې سره د هغه از قسو تر از بل به پری لري لګه د مطلب دار شي خو موږ دین به خران نه واين قال تبي السلام فرمایلي دي خزو من الاعمال ما تصيقون واخلی د عملون نزل جسمرم وسید دا نو خپل ګری از پرایز بټول کای و ذمير اعمال ماتي خون فئن الله لا يملو حتى تملو ذا مشاكلهن الله نستوري کی الله نستوري کی یعنی الله اجر نه بندي سردي دتا سپارم ستوري شي چې بارمر ستوري شي نو الله دې دې نستوري شنو نو نور کوم مطلب دا چې دومره کوئی ستاز سر ده د غبن اور وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اذا سوستي بغراشي من داره سميچه طارو تازي نمورز دي پي" نوافل وغيره دي کي د شپه تعجذ" "پوچ کله بادم کي لګا ستيرا له بازار کي نودريشي" "وقال رسول الله تعالى حقا سنن صلى الله عليه وسلم ان احدثت له صلى الله عليه وسلم" "هذا كلا اينه هدا کوم زالسلا وهو نعيص کله دمس کې یو دل خووب ور دي جوهي وي دا په ته نشته لعل او یستغفر کې دې شي د دې اراده د مغفرت یو په سب نفسه او کنزل بزان تسکی او خو کې خپل بوار کني کنا کله او سوی کله بیا ول سوی ان الدين یسر الله نبی رسول من حار یسر وعسرا انما ابعثهم ييسريد ولم تبعثو معسرين دا ټول چې ګمندو دلالت کوي يريد الله بكم اليسر يريد الله يخفف عنكم بالاسان دي د څهره اسان دي د دې زیات چې ګمندو دا غلي دا مستقله موضوع ده مستقله سره موضوع ده دا تعبيره الله تعالی پدې شي ګډې ماهر دي لکه د کتابونه به تاله پاییده در کې کام اسلام اقل کې ې می دغه کتابو ناغې شه په جوات کوې ځې خبرېشته اوباتته کې دد اسلام باره کې چې کم جل دی هغه د ساڅو غورې په د تولی نو دیجلې د دا ستان دی هغې یو اراهې دا صرف پولو هغه دا ده چې د چ کم ځای ک پابې زیاتي وي د داګران اجازتونه په کې ډېرې لري نو غثوي او چې دا کم چې کم پا باندې ډېرې وي او اجازهونه کمی خداګراني چې پا باندې استوي ډېرې وي د دې اسلام کې اجازهتون ډېرې او پا باندې کمی لکه اوسین سینونه یاد کی چې دې خوراک ته حرام نه نو خړې نو پا باندې کوي جامو بارا که یوسوسی زنیاد کی فکر ایخم دی او دا ترز جامی دي دا خین دی نو چست کئی نو سنگ آخون دی نو آخون دا پا بندک کمی خبر و بارا که یوسوسو وی دی غیبت دی شغلی دا تا ایسوسو دست دی حالان دی نو کوا توی گی نو بیعو بارا که کاروبار بارا که صدی کاروبار وی غصب وی غلاو وی دا سدہ ارام بدل نور میچه څه کای کا اوس هغه یو خبر ذکر کړی دا چې زمونږ ذبی خلک څوبه کوي چې موږ تا ګر دین ګران دی ودا ګران نه دی زمونږ ماحول کې د دین ناقص کړې نه دی نو یې څه کوم دی ګران دی پکې تر دا زمونږ ماحول کې د دین تنفيذ راغې طبيعت کومو دین کې سکرانوالې خو همون ته مخامخ دین شته دی نه موندغه جفاری عمل کوون مونږ ته مشکلاتي مونږ مشکلات, مشکلات دا مشکلات د ماحول له وجې نه سګي راځي اګلوی رسول الله صلي الله عليه وسلم القاضي ولالدين عمل کوون کله په دیندار سی وی لکڅ کاروټه شي نیوی په دانه چې دین کاروټا دا دین خو یوس تر دی په دغه ماحول له وجې نه باندې ته دین باندې عمل کول دي سی وی بیان به ودا کوون سی نه ده معحول ده وجه نه گرانتی آرازی نور به دین که خفل سه گرانتی ها دویمه جمله نبیه ده سلام ویلی ده وَلَنْ يُشَعَد دَدْ دِينَ آهَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ وَلَنْ يُشَعَد دَدْ دِينَ او نه ده سخشوه دین پا یوتن سخکر دین یوتن پا چا باننی وَلَنْ يُشَعَد دَدْ دِينَ آهَدٌ او نه ده سخکر دین لرا یوتن طلب داې چې ګران ګرانسیزونه په ځان ضروری کي دا چې کمرو پهو کې وي او په شخصی نه پل باادوکې وي چې په ځان باې چې کم نهو لکه ران او ډېر ډېر سیزونه چې دا سونه یا په ځان ضروری کي له غهبررو مګرین به زوره ور شو دی د شریعت مطابق چلے چلږ یو خبره دا چې شرت نه خلافمه کوئ د شرت مطابق چلې دوی وقاې و ځان نه انتیازي شان مجره وي زمون خ ش وئ وقاری و یو ملته معشررکې ند شي چې خلک د بن ماور واخلي پایده واخلي د یوبل سره نزد شي یوم واو شیرو یوبللهزیې ورکې وس و بل غ وې وها ماده د اصل کې د تاارری کلک او د ا دثارم الله تعالی هر روزو کوي ځان عبادت کوي ما خامخ یم اولک د شپې وشو منل درځه دا درې لکه خصوصي اوقات دي کې لبرجو الله تعالی دا کوي د تاسو ټول لپاره بزیدار مې او شومر عبد الجا او مرالله رسول الله صلی الله علیه و سلم دا معمول مقرر کوځو د شپې سی پاره اضافه کوما او دا غوډو شو پاتې شو یا تینم سی پرې مخ او نیمه او پر نیمه څه شو په اتی په کاراو ما به صلات الفجر و صلات الظهر د شهار نواله زم ما استشراق او د تمه پر ما سپخینه د ټیم کې جو د سټ ټیم ملاوشه نو سدي کی چې موږ وروړو او کتابلوه او تيبلوه کما کأنما قرو من الليل د قزانیشت د نپلو پدا کمی پر کول لید نه کان خلق د ډېر خیال ساتي ډېر ډېر خیال ساتي دبی د سلامه د شپ د پاتې شو په د رې چې کمو چاشو ټیم کې داسې کار پورکو اومر رن لاطانو ایاتې ګریمه و دی چې خل فتنلی من اراده ځ که وراده ش پوره د دغ ای یاد باره کې فرماین دلله نهاره خل فتن چې د شپیر کم معمونول چې کامی راغې د ر پورهکه او د رنې کم معمون کې کامی راغه د شپېکه پوه په لکه پر قدر و جنا صوفیاء چې کله چې چه اسکار اذکار حوالا کئی چې داوی تا تا فرس کماد رید ری سوا زلائی درد و سوا زلائی و ذکر روکو و کتابانی مصروفیات دیر شی نو پریده ما ازیری و تلگوا خیر ده چه کم سل دی نو پانزوز زلائی وائی چه کم پانزوز دی نو شل زلائی وائی او پریده ما پریده ما و ده احتمال چې کمزنو فکاری تلاوت تار پاتشو ما اسپخینی اوکا ما اسپخین پاتشو ما خامی اوکا ما خام پاتشو ما خانی خو... اوکا او پر ایک ځان ما تی پارا جزان نمو قرار کرده دی جی ما اوکا خیر دی پرکا حاجی نی خام دا گوا دعوام ورن رومی زکر کرده دوست و دوست دارک آ آشب تگی کون شیشی بے غود بے اسخب تگی وی دوست و دوست دارک آ آشب تگی وی اللہ رب خواهی دا بی ترتیبیم سوی خواهی بی ترتیبیم سوی خواهی وی کوششه بی هودبی از خوف دا بی ترتیبہ کوششم دا نکولو نخری دا نکولو نصده خاره سانی سوی و سڑی ما تووی چه زمان اقتا که دادری سرور رزی معمولات کچه بیارا دادری رزی را نکی گی وی ماه دای چه دادری سرور رزی و پا پا بنده سرکوا دانسه مبا بنده سره کاوه او پریدايه ما خیر د دې تدبیر له الله څخه دا او پریدايه ما مستقيل غفلت ښکارنه ام دی رسول الله عليه وعلى وسلم کله او چې ورسره خپل پریدايه ما وګورم تا پملاسته کاوه خو پریگداي ما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 ځکه ده کله چې کندرو په فرض کې یاد وي نو په فرض کې بغیر د عذر نه کندرو په نافت مس جائز څنګه من صلی قائدن فلو نسوجرل کای او په فرض کې یاد وي نو بغیر د عذر نه په ملاست سفر جائز نه دي نفل جائز نه دي فمن صلی نائمن وسرنه نه دي بغیر د عذر نه نفل په ملاست دي جائزنی په ولانو کا په ولانو کې 50 څخه او کا کو 50 څخه د دې جائزنی نو د دې مطلب د حدیثدار شدو مساله د معذور ذکر کې مساله ته ذکر کې د معذور ذکر کې معذور کزان باندې سخت ته رکړه او صول لا قائمان فا هو افضل یعنی پا کار دل دناس تی منزو او دل پزان سخت تیره که او پو بولا رہ سکو او کو دل ودیر انعامی اجر ملوش اور چه منز فان صول لا قائمان فان ناز تیجی کم دنسو کو او کو تو پیلا او جس فوجر القائم نم اجر والا قیام باندیو لکم انعامی اجر سکی دو ملاری دو داګیزم اجر برابر ورکې ده اصل اجر نه ده انامي اجر نه څه پولیس کی ورکی په څرګر نه انامي اجر نو یو اجر اصلي دی او بل اجر څه دی انامي دی اجر انامي دی او ممن سلا نا ایمن او کده تک منو کوه ناس ته ملسته کوه معذور دی او کوملته نه پرڅکلو کو کړلو په لغوز فو درن قائد په دغه وجه کمنو دی مورکی د تعالی انامي اجر اچھا د انامي اجر دا غیر اصلي اجر نه نو دا مسئله چاوه ته موجوده او ورته د کمندلو د اجر چې تر سی پر او انامي اجر راولي اصلي اجر نو بیا به حدیث شریف انشاء الله محمد ابو عبد الله قال صلى الله عليه وسلم او نو الله تعالی دمن اواز شرابه بستریتا فاهرن چې اوستا د سماع کوو واذكر الله او فیسبوک و سره کار کوو سر دي چې خوب ولا ورغي بل لم یتقلب ساعه من الليل يسال الله فزر شیطان وایا دا څه کذرو بالکل الټ خبرې دي کنه تاسو نه یې کان خلکې تولګه د دین ما تاسو په مخ کې وملو خیر د کمس کم ما خصوصا موږ نه یو د څه کوی د پکه سره ولګې کیږي ایا ګیلہ صبح کې دوی په پاسه لم یتقلب ساعه فدلا لاجر ور گئی الله په اخرت د نړۍ د الله دې له لارې پروا رب زمنګل تو خوشالي د د خپل دستې راټوف قراراپاس او د بلستې نام من بينې ح وهلی د می د محببانو د ال نه خل سره پرته راغې نه راپاسې الا سوات په یو الله ل ملاه کتی دا به کمه ورځ نو د دمونباره کې به دا ولی شي الله دی ک نو اونلا عاددي دماې بنده تهګړی که نه ساه عن پراشيې بخوا ان الى ح رغبتاً فی ما عین دی ما ترچیدین سدین آغیتاِ شوقتے وشفاقاً مما عین دی زمان عذابون نسکی گی یاری گی ورجلون غذا فی سبیل اللہ او بلعا تریز جهاد کی لعلا فلا رکی فان حضبم آستابی تور ملگی مادسو فالمم آلیه فی الانحزام زدفت اولا گیدر چکنس که رشت و رات لوگی سور و گنا دے فما لهو فی الرجوع او چی دشمن طرف طبق کی ندیکی پر میدان ته واپس شو پر د کوتی میدان ته شوشو حتا هوی قدمه او یقول الله للملائکه انظروا انظروا او او پس په دې نبی علی السلام له کوه جنیمو د م... پنځه طالانه پلکي نديما جار ده او ماولې د شهاب عليه السلام فنانس تک نو فوازا ته يې دي علاراتي دا عبد الله ميامر روایت ده عبد الله ميامر فوازا یا يې دي علاراتي فقاله رسول الله انك قلت صلاه الرجل قاد لنصف الصلاه وانت تصلي قائلا قال اجل ولكن ليسك احد منكم رستار دغندنه نبی عليه السلام د ناس زمون دو لاله مزه د ستار وا بس هغه ځله خبره واه کوه څاې اديته درن کوم لا پر کله د خدا په یو سړی به د ل تهلی فسته اوس ارمان چې موزې کار یو ف هم شوی که نه تو دی جا خبره ب وه چې لکه داوه او دی زمون نه پندې په کااند د معو ل کالی اوغ ته وست سره یا پولاکفللا یال رینا بی پر شو ریخ نهبی د ويته زما به مطلب نه پو سوال له فست راحتو ما خدای نه دی ویلي چې فست راحتو نه لاس ولات چې دغه موږ اخلاص شوو همون دا اخلاص ما خدای ویلي چې امرت موږ میکړی او په دې را ته آرام سره شوهي یو ګور نه ویلي سلام دی ویلي چې بلال ارحنا بها موږ به دې مزره هط را کړو یو نه مزنه پرام کې دلی یو په مو سره راحت هط مون نو ما په دې مو سره ته مونږ لرو را نموز راحت تے په نموز پخفلہ تے دے راحت تے یا بلال آرحنا بہا اے بلال من لب دیبان راحت تے کم نروراکا یعنی موز راحت نصب کی گی نبی اسلام ہوئی جوہلت په تو آئینی پیس فالا نماز ترو بے اقوال